Annika blev mer och mer förtvivlad. Pippi tittade begrundande på henne. Nå ja, om du tar det på det viset, sa hon, så är det väl ingen annan råd än att vi skickar iväg flaskposten. Hon gick och grävde fram tombutäljen ur säcken. Papper och penna lyckades hon också åstadkomma. Hon la allt sammans på en sten framför Tommy. Skriv du som är mera hemma i skrivningskonsten, sa hon. Ja men var ska det stå frågade Tommy? Ja låt mig nu se funderade Pippi. Du kan skriva så här. Hjälp oss innan vi förgås utan snus i två dagar försmäktar vi på denna ö. Nej men Pippi så kan vi väl inte skriva så att Tommy förrebrönder det är ju inte sanning. Vilket dosa Pippi. Inte kan vi skriva utan snus sa Tommy. Inte det sa Pippi. Har du något snus? Nej, sa Tommy. Har Annika något snus? Nej, det förstås, men har jag något snus, frågade Pippi. Nej, det kan väl hända, sa Tommy, men vi använder ju inte snus. Ja, det är just det jag vill, att du ska skriva utan snus i två dagar. Ja, men om vi skriver så så tror folk att vi använder snus. Det är jag säker på, envisade Tommy. Hör du, Tommy, sa Pippi. Svara mig på en sak vilka människor är det som oftast är utan snus de som använder det eller de som inte använder det De som inte använder det förstods att Tommy No var bråkar du för då sa Pippi skriv som jag säger Och då skrev Tommy Hjälp oss innan vi förgås utan snus i två dagar försmäktar vi på denna ö Pippi tog pappret, stoppade in det i buteljen, satt i en kork och kastade ut buteljen i vattnet. «Nu bör vi snart ha våra räddare här», sa hon. Buteljen guppade iväg och hade snart lagt sig till ro bredvid några alrötter inne vid stranden. «Vi måste kasta den längre ut», sa Tommy. Det vore väl det dummaste vi kunde göra sa Pippi, för om den flyter iväg långt bort så vet inte våra räddare var de ska leta efter oss, men om den ligger här så kan vi höjta åt dem när de har hittat den och då blir vi räddade tvärt med detsamma. Pippi satte sig nere vid stranden. "Det är bäst vi håller ögonen på buteljjen hela tiden", sa hon. Tommi och Annika satte sig bredvid henne. Efter 10 minuter sa Pippi otåligt Folk måtte inte tro att man har något annat att göra än att sitta och vänta på och bli räddad. Var håller de hus egentligen? Vilka, undrade Annika. De som ska rädda oss, sa Pippi. Det är ett slarv och en nonchalang som är rent ruskig när man tänker på att det gäller människoliv. Annika började tro att det verkligen skulle få försmäckta på ön. Men plötsligt stack Pippi pekfingret i vädret och skrek... Kors i all sin dag var jag i tanksprid. Hur kunde jag glömma det? Vadå? undrade Tommy. Båten, sa Pippi. Jag bar ju upp den på land igår kväll när ni hade somnat, vet jag. Men varför gjorde du det, sa Annika förebroende. Jag var reda att den skulle bli våt, sa Pippi. I ett höj har hon hämtat båten som låg väl dold under en gran. Hon räckte den i sjön och sa bistert. Si sådär, nu kan de komma. För när de nu kommer och räddar oss så räddar de oss förgöves. För nu räddar vi oss själva och det blir rätt åt dem. Det ska lära dem att raska sig lite en annan gång. Jag hoppas vi hinner hem före mamma och pappa, sa Annika när de satt i båten och Pippi med kraftiga årtag rodde mot land. För o oh, vad mamma ska bli orolig annars. Det tror jag inte, sa Pippi. Men här och fru Sättergren hann hem en halvtimme före barna. Ingen Tommy och Annika syntes till. Men i brevlådan låg en papperslapp och på den stod det Tro för all del inte att era barn är döda eller försvunna för alltid. Det är de rakt inte. Det är bara lite skeppsbrutna och kommer snart hem. Det svär jag på. Hälsningar från Pippi.